audio Maranota. Barnoviden heter jag. Välkommen. Vill du ha en guide till jordens undergång? En lite märklig fråga. Men det är titeln på en programserie i Sveriges television. En serie i tre delar. Och där så berättas det då personligt utifrån berättaren hur han uttrycker sin oro hur just faran och hur skrämd han blir inför de utsikter det finns för den här jordens fortlevnad oron alltså för jordens undergång och i de här programmen så lyfts internationella och svenska forskare fram som får förklara då hoten mot mänskligheten. Vad händer exempelvis om kärnvapenkrig bryter ut Man tar upp om klimatförändringarna och hur stor är risken att de leder till kollaps och vad skulle det innebära? Artificiell intelligens, är det ett hot på allvar? Och kan AI ta kontroll över mänskligheten? Det är sådana här frågor som de här programmen lyfter fram. då. Och den är påkostad, den här serien. Det är tre delar. Och... Den, den lyfter fram just hur vår planet är på gränsen till kollaps Den tar upp hur den rika delen av befolkningen Alltså jordens rikaste människor Hur de verkar ha tagit den här krisen Om världens eller jordens fortlevnad på allvar För man bygger lyxbunkrar för att överleva undergången. Ja, ska man bli då en överlevare när, när det värsta är över? Vad säger vetenskapen och så vidare? Att jag nämner de här programmen. Det, det, det är dels då för att människor i allmänhet brottas med de, de här. Eh, frågorna, det som har med eh, vår framtid att göra. Eh, är det verkligen så illa att eh, om man nu ska lyssna på klimatforskare och vetenskapsmän då, som har gång efter annan presenterat framtidsvisionen. Vi, det har satts upp klimatmål som har passerats om och om igen. Och man har sagt att passerar vi det här, ja då har vi kommit över, vad kallar man det, tippningsgränsen. Då, har vi, då, då finns det ingen möjlighet att backa längre utan då kommer det bara att rulla vidare. Och är vi i det läget... Då ställer jag mig frågan, hur ser en framtidsvision ut i ett sånt läge? Vad ser man för mänskliga möjligheter? Hur ska vi rädda vår planet? Hur ska mänskligheten fortsatt leva? Och jag är troende, jag tror på Gud. Jag tror på att Gud har ett syfte med oss människor. Gud skapade himmel och jord, kan vi läsa. Och det tror jag också på. Jag tror på skapelseberättelsen. Att Gud har skapat människan till sin avbild. Men, men för många människor så har man inte den här visionen utan man har en framtidsvision utan tro och då kan man fråga sig då när tron på Gud och på ett högre syfte saknas vad har vi då för hopp? ja då blir ju människan själv centrum för hoppet och samtidigt blir människan källan till sin egen oro. Framtiden den framstår då. Som något osäkert. Något hotfullt. Och om vi, om vi nu ska. Lyssna på forskarna. Det består det av något. I varje fall i viss mån. Något som är oundvikligt. Destruktivt. Vilken människa. Klarar att leva i en sådan verklighet. Vetenskapen och medierna, de målar ju ofta upp den här bilden av en värld på väg mot sin gräns. Ta klimat, nu blir upprepning. Klimatkrisen, den ses som ett accelererande hot. Där stigande temperaturer, smältande isar en, ett ekosystem som kollapsar, extremväder som vi inte möter minst i våra dagar. Jag själv befinner mig i Karibien just nu och här har vi fått genomleva och många genomlida våldsamma orkaner som har raserat hela bostadsområden och som har orsakat översvämningar. Och det här pågår just nu. Det, det är alltså en verklighet. Vi, vi kan läsa hur sådana här extremväder också leder till massflykt. Det leder till svält. Se bara på Kuba i dessa dagar. Jag har kontakt med, med vänner som bor på Kuba. Som, som informerar hur det i detta stängda och eh, kommuniststyrda samhälle då efter den här orkanen som har dragit fram man, man berättar hur, hur människor är så utlämnade det finns inte mat det finns ingen bostad att komma tillbaka till eh, myndigheterna har inga lösningar man är helt utlämnade åt ingenting egentligen. Man har ingen stans att sova. Man har ingenting att sätta på bordet. Och man har inget bord att sätta något på och så vidare. Det, det är en verklighet. Det finns tusentals sådana här verkligheter att berätta om i olika områden. Kärnvapenhotet, ja det hänger ju kvar som ett... Tyst, jag är inte så tyst om det, men ett ständigt närvarande mörker. Tänk dig, en enda felbedömning kan utplåna allt. Sådan kapacitet har människan. Hon har skapat alla dessa vapen och har det som en sköld och som ett hot mot allt man kallar fiende. Faktum är att det kan utplåna det mesta på den här jorden. Om det här kommer i fel händer. En felbedömning som sagt. Än en gång. Artificiell intelligens. AI-utvecklingen. Den väcker frågor om kontroll och etik. Inte minst. Människans roll i framtiden. Och så har vi de här ekonomiska klyftorna som finns den sociala oron som förstärker känslan av hur världen den glider isär hur allt det här genomsyras av katastroftankar många känner att mänskligheten har passerat den här punkten utan återvändo det är inte frågan längre om något kommer att hända. Utan när. Och då kommer jag åter till det här. För den som inte tror på ett liv efter detta. Den som inte tror på Gud. Och på de löften han har gett till människan. Då blir hotet om världens undergång. Också ett hot mot allt som finns. Ja men då finns det ingen större mening, det finns ingen vidare plan, inget efteråt. Så växer ångesten. Meningslösheten tilltar. Den här känslan av att vi både är för små för att påverka och vi är för stora för att, vad ska man säga, slippa ansvaret. Ja, ansvaret ligger hos oss människor på ett sätt. Ja, jag målar upp här en väldigt dyster bild. Men, men det är så här verkligheten ser ut för många människor. Man, man ser allt som sker på jorden. Man ser förstörelsen och alla hoten som är så överhängande. Men jag vill lyfta fram något annat. Jag vill lyfta fram ett hopp som ändå finns. Inte bara ett hopp utan, vad ska man säga, tänk dig en trygghet, en solid grund att stå på. Vi, vi, vi finner inte den i världen, vi finner inte den inom politiken, inom eh, de här lösningarna man försöker uppnå. Det finns många goda intentioner men... Om du ska ha en verkligt solid grund att bygga ditt liv på. Då behöver du få upp ögonen för vem Gud är. Du måste få upp ögonen för de löften som Gud ger till människan. Han har gett löften till mänskligheten. Och, och det, här, det här talar om... Alltså det finns en biblisk syn på framtiden. Det finns ett bibliskt budskap som ger hopp i en orolig och till och med i en hopplös tid. Bibeln blundar inte för världens oro. Tvärtom så talar den öppet om allt det här som händer, om krig. Naturkatastrofer, den här moraliska upplösningen vi ser, människors ångest inför framtiden. Jesus själv, han säger så här i ett av sina eskatologiska tal: Så här: Att människan ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Och läs det här, det, det, det finns mer att läsa där i Lukas 21, där Jesus beskriver sånt som ska övergå världen och hur människor kommer att reagera inför allt. Man har inte hoppet. Men där den här, vad ska vi säga, sekulära berättelsen... Det, när den tar slut. Den stannar vid undergången. Men då ska vi komma ihåg. Då fortsätter den bibliska. Och den har fokus inte på allt detta som är så nedåtdragande. Utan Bibeln, den talar om hoppet. Den ger oss hoppet. Den talar om upprättelse. Bibeln beskriver inte jordens slut som meningslöst kaos, utan den, den förklarar allt som kommer att ske på grund av människans oskada, på grund av all orättfärdighet, all förstörelse, allt som människan åstadkommer. Men den stannar inte där. Bibeln beskriver. Inte jordens slut som ett meningslöst kaos utan som en del av Guds plan för att upprätta allt som gått förlorat. Här har vi en, en vändpunkt. Och du tar till dig det här. Jesus säger så här i, i Bibens sista bok i slutet av uppenbarelseboken: Se, jag gör allting nytt. När vi läser Bibelns sista bok så, så kan vi läsa om allt som kommer att övergå den här jorden. Vi kan läsa om, om katastroferna, om verropen, om, om vredesdomar och så vidare. Allt det här så, som är frammanat av människans inneboende ondska. Ja, alla människor, säger Bibeln, lever utan hopp, utan Gud- man är hopplös förlorad. Men så kommer Jesus och förvandlar. Han ger helt nya möjligheter. Och Jesus säger så här. Se, jag gör allting nytt. Och här handlar det om något som har sitt ursprung i det himmelska. Som har ett evighetsvärde. Något som inte går under någonsin med den här jorden, med den här världen. Världen och dess begärelse förgår, säger Bibeln. Och det är det vi ser. Men det finns något som är större. Det, det, det som i människans ögon ser ut som en sån här tipping point som vi har talat om här: den här punkten utan återvändo. Det, I Guds hand så är det en vändpunkt. Där mänskligheten ser slutet. Där ser Gud början på något nytt. Så när världen talar om mörker och förintelse. Då talar Bibeln om Kristi återkomst. Om att Jesus ska komma tillbaka. Jesus han lovade att komma tillbaka. Och han ska komma inte för att förstöra jorden men att befria den. Från syndens och dödens välde. Det som människan inte kan rädda. Hon är oförmögen till det. Det räddar Gud. Han har all makt. För han skapar något nytt. Han skapar något gudomligt. Av evighetsvärde. Jag ska lyfta fram en sak till här. Om det här, det här är något som människan har skapat för att illustrera eller åskådliggöra tillståndet i världen. Och för att visa på de globala hot som hänger över oss. Och det här kallas då för domedagsklockan. Den, den, den har sedan 1947 uppdaterats årligen- utav styrelsen för Balletin of the Atomic Scientist vid ett universitet i Chicago. Och den symboliserar hur nära mänskligheten är en global katastrof, som exempelvis ett kärnvapenkrig eller som det här hotet som fokuseras kring klimatförändringarna. Och den här klockan, den stod på sju minuter till midnatt då den startade. Idag så, så är klockan 89 sekunder till midnatt. Så här kalkulerar människor, så här planerar och, och försöker människan förbereda då Sitt sinne, sina tankar, sin omständighet och så vidare. Men den här styrs som vi ser då här av människors bedömningar. Det finns en annan klocka. Guds klocka. Den följer en helt annan rytm. Den tickar inte mot förintelse som vi ser domedagsklockan gör. Som vi ser den här världen gör. Utan den tickar fram mot fullbordan utav Guds eget ord. När Jesus talar om de här svåra tiderna som ska komma. Det här jag nämnde tidigare här från Lukas 21. Då avslutar han inte med förtvivlan. Utan han talar om tröst. Han förklarar först vad som övergår världen, men så säger han så här. När detta börjar ske, då ska ni räta på er. Lyft era huvuden till er förlossning närmar sig. Ja, Det här är ett hopp som inte vilar på människor, men det vilar på Guds löften. Och det håller att bygga sitt liv på. Och det håller att stå på. Bibeln säger om skapelsen att den suckar och längtar efter befrielse. Det kan vi läsa om i Roma 8. Den här suckan, den känns igen i dagens oro. Men den är inte slutgiltig. Gud har lovat, hör här, en ny himmel och en ny jord. Och vad är det för skillnad då på det här nya? Jo, det står där rättfärdighet bor. Därför, den som tror behöver inte gripas av panik inför framtiden. Utan vi kan leva i förväntan. Eller som vi sjunger i en sång. Vi kan ha frid mitt i stormen. Tänk dig det. Tänk när Jesus han var med sina lärjungar ute på Genesarets sjö och det stormade, våldsamma stormar. Så till och med de här erfarna fiskarna, de blev panikslagna. Och man, Jesus han låg och sov i båten. Man väckte honom och frågade Jesus, varför bryr du dig inte? Hur kan du sova mitt i stormen? Men det är det här. Han är friden. Han är fridsbörsten. De väckte honom och hans befallde stormen att tiga och det blev stilla och lugnt. Jesus är vår frid. Och hör här vad Jesus sa. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgås. Ja, Jesus, han är framtiden. Sätt ditt hopp till honom. För den som tror på Jesus så är framtiden inte en domedag utan en förlossningsdag. Det som väntar det är inte natt utan morgon. Och i den nya skapelsen där ska Gud torka varje tår och upprätta allt som har gått förlorat. Det står så här i romabrevet 8. Jag citerade lite kort tidigare en del av det här. Men det står från den e versen. En rubrik i folkbibeln säger så här hoppet om härligheten. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras. Och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han... Som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Ja, jag ville få med det här stycket. För det talar just om. Det, både om det som förgår. Den här tidens lidanden. Men den jämför då med det himmelska. Det, det kan inte jämföras egentligen. För att. Det, det Gud har i beredskap för varje människa som tror på honom, som sätter sin förtröstan till honom, ja det är så mycket större. Och det är klart, det finns ett spänningsfält mellan ondskan och det Gud representerar mellan världens rike och Guds rike. Och Bibens framtidsbild det handlar inte bara om allt det här som ska övergå jorden, om naturen, och världens skakningar utan också om motståndet mot tron. Jesus själv varnade sina lärjungar när han säger så här exempelvis Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Och genom hela historien har det här ordet gått i uppfyllelse. Vi kan följa det från de första kristnas lidanden i Rom till nutidens förföljelser i olika delar av världen. Vi ser i länder som Nordkorea, Kina, Nigeria hur många troende lever med ständig risk för fängelse, tortyr eller död på grund av sin bekännelse på Jesus. Och vi möter det här också i, i, i vissa latinamerikanska länder. Där kristna möter ett starkt motstånd, både från religiösa och politiska krafter. Det finns alltså ett lidande, en förföljelse för Jesu namns skull. Och det är lätt kanske att tro att det här tillhör det förflutna, då. När vi läser om de här, den här mörka medeltiden med. Alla dessa grymma förföljelser genom inkvisitionen och så vidare. Men verkligheten visar att förföljelsen av kristna, det är en av vår tids mest utbredda människorättsfrågor. Den här påminner oss om att det finns en kamp mellan ljus och mörker som fortfarande pågår. Inte bara på ett andligt plan men mitt i den mänskliga historien men också här så finns det något som är så mycket större som gör att att när Jesus lärjungar när troende på Jesus får lida på det här sättet så blickar man ändå uppåt och ser framåt för man vet segerkransen ligger där framför Jesus ska ge den åt alla som älskar hans tillkommelse. Tänk dig alla dessa tårar som har runnit. Allt detta lidande vi kan läsa om. Hoppet finns kvar. En troende som lider för Jesus skull bär vittnesbörd om ett rike som inte kan krossa. Som inte går under. Så förföljelsen, hur hemskt den än kan vara, så paradoxalt nog så blir den ett tecken på Guds rikes verklighet. Ett rike som växer, där motståndet är som störst. Jesus sa så här i i predikan, Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Till dem tillhör himmelriket. Ja, saliga är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er löner stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Här ser vi återigen hur Bibeln lyfter fram. Dels onskan i världen, dels den här fiendskapen, det här spänningsfältet. Men den visar främst på en framkomlig väg. Den visar på hoppet. Jesus kommer snart. Vi ska då få se honom som han är. Och då bleknar allt lidande, allt som vi har fått stå ut här i tiden. För Jesus skull. Gud välsigne dig. Det här är en hälsning från Radio Maranata. Med mig Berno Vidén. På återhörande.